If Matxikote, Euskararen promozioa egitea da, Euskidea, hori dio plaketak, sahitzen. Uztaritzen, uh, promozio kampaña bat behar du Euskarak? Ba, Uztaritzen eta beste uh, Euskarak leku guztietan, azkenen hori uh, ba, Euskarak uh, bizi duen egoera uh, dira eta azkenen uh, administratioa kartu bat ditu ne hori batzuk ba, Euskaran normalizatzeko eta beraz bere bere egun nero kotasunan eta azken ahira egin alistateko euskaraz eta tremite guztiak. Eta demora berean uh, urte luzean uh, ondorioz. Ba, euskarak bailatzen duen desprezterioa edo ba gainitzeko azkaran promozioa behar du eta balioztapen ba bat uh, behar du. Badienak berrizza gugo ezeteko izkuntza horrekin. Uh, Ba, bizitzeko eta uh, aurretik ere ikasteko. Uh -huh. uh, gehiago sartuko gira eusaitzeko hizkuntza politikan bigarren partean, unai Fernandez de Betoño zuk parte hartuko duzu itzaldiuntan, beraz, irigintza euskara, ez dira baita ezpada automatikoki lotzana, alta, loturak hiri garapenaren mapak eta izkuntz bilakaeraren mapak batak bestearen gainean ezagiz? Bai, susmori, susmori, Etan, e, akaso ez da oso automatikoaz, zuk esan bezala, eta akaso ba, Euskal Herriko Zonalde batzuetan ez da izango ba, gairik garrantzitsuena. Baina ikusten ari gara, ba, Zonalde Euskaldunetan gutxienez, e, ba, azken urteetan e, desente jaitsidala e, bertako Euskararen erabilera eta ezagutza. Eta, haziak ba, gara pentsatzen, e, akaso honek e, urbanizazio ereduarekin, e, azken urteetako urbanizazio ereduarekin, hainbeste azpi egitura egitearekin, e, egun daukagun mugik hortasun ba, handiarekin, e, akaso zerikusirik e, izan dezakela, eta hemendik aurrera, ba, alako egiturak egiteko, alako egiturak eraikitzerako orduan, e, Euskararen, Euskararen gan eta Euskaldun ongan e, duten eragina ere, kontuan hartu behar duela. Mm -hmm. Irigintza, non baita, demografia, demografia de, Gora berei edo biztan leko Puran alaketai Ebe lotua da, urbidetik Zer da ideia? Erda Finkatzea mugatzea edo horiek Bertako bizi moduari txertatzea Irigintzaren bidez Ikusten mugatzea gaur egun oso oso zaila izango dela e, Inkluso ideia bakarrik e, Arraroa egin e, dakiguke Baina e, Uste dugu Bai ondo pentsatu behar dela, e, etxe bizitzak egiago egin behar direnean, ba, horrek zeeragin izan izakeen e, komunitatearen gan, e, eta noski ba, euskaliztunen gan. Beraz, e, akaso egin beharko genukeenetako gauza bat e, izango litzateke zuma e, goratu, pixkate e, eskaldan diagoan e, begiratu e, eraiki behar dugunean zerbait, eta ez bakarrik udalerriaren o komunaren ikuspegitik begiratu, baizik eta eskualdearen esk, e, ikuspegitik e, egin, eta modu horretan e, behar bada ba, etxe bizitzak egiago da espiritura handi bate, beharko balitz e, gune batean, gune, e, gune batean, ba, igual lurralde antolakuntzaren eskalandiago horretatik egingo badenu, seguruena e, konponduko edo gutxienez kalte gutxiago egin ahaldi izango genituzke. Mm -hmm. Eh ja sizi datzi sinuen e, artikulu batean eh aldizkarian bat sociolingustika aldizkarian eh pohot bacu azpimarratzen dituzu iregintza ereduan azken urtetan euskalerriana horiek e, zer izan dira pogotoriek Beno, nik uste dut bi nagusi izan direla, eta zuke zan bezala demografia aldaketekin ere naikolotuta daude berezikin lehena. E, eta, eta lehena oso lotuta egon da Euskal Herriarekin eta bigarrena Ipare Euskal Herriarekin. E, lehena esatendu dudanean da, miri abeatze honda iruro-eiruro eta iruro, amargarren amarkadan e, emantzen e, gorak kadara erekin batera eraikitako etxe poligonoak. Ego euskal herriko erri askotan egin ziren, etxe bizitzak askar eraiki, asko, oso pilatuta eta horrek bere biziko eragina izan zuen. Ipar euskal herrian adibidez mota horretako ba, auzo famatu bat daukago baionan, ezta eta e, Santa zantagurtzeko zupa, mm -hmm. eraikin erraldo jori, eta e, bigarren e, urbanizazio fenomenoa izan da suburbanizazioarena, e, etxe bizitza, familia bakar, E, lorat egidun hoiek, e, e, akaso, seguruena, Ipari Euskal Herrian asko ere eragin handiago izaten ari dena, eta e, eredu horren arazoa da e, ez direla bakarrik etxe bizitzak. E, badago baita ere, ereduaren barne, ba, merkataritza zentro handiak hirietatik e, urrun kokatzeko e, ba, naia, baita ere, ba, zonalde handiak eh hirietatik urrun daudenak eta eh nalabait esateko son erabillera lurraldean e, sakabanatzeko asmoa eta horretara gero lotzeko noski, ba egin ber dira errepideak beharrezkoak e, dira autoak eta uste dut e, horrek azkenean ba, Euskararen e, dinamiketarako kaltegarria oso izan daitekela Unai Fernandez de Betoño zurekin haipatzen genituen e, alde batetik e, bizitokiak edo bizitoki ere du berriak azpiegitura handiak azkenean hori da bizi moduaren aldaketa bat eta hori, horrek zuru ustez Euskarari kalte egiten dio bizi modu berri hori ez da egokitzen ala Euskara? Bueno, e, ez dakite, oraindik igual susmoaren mailan e, mugitzen ari gara, oraindik ez dago erabat forogatuta, baina zantzuak e, badaude e, esateko azken urteotan e, udalerri euskaldunenetan e, pairatu dugun galeran faktoretako bat hori dela, e, oixe dela. E, igual adarrikatu behar duguna da ba, bestegai batzuetan e, daukagun ba, kontua e, lurralde anto eta hirigintza egiterakoan, ba, euskararen gaian ere e, izatea. esaten dudan kontua da badibidez ba, e, ingurumenaren alorrean, e, azpigituradiak egiten jarraitzen dugu, baina ingurumenarik egiten saion kaldea aurretik e, aztertu egiten da. Bueno, ba, aldarrikatu behar poguenukena nere ustez da eskaldunen e, e, komunitateari egindakiokeen e, kaltea ere aurretik, e, aurretik aztertzea eta egin behar bada badaztigitura hori egin behar badira txibizitza horiek ba, ondoren ere neurri zuzentzale e, egin behar badira ba, ingurumenaren alorrean egiten den bezala horiek ba, ere e, egin alizatea. Mm -hmm. Esku, jarratze politiko bat, beraz. Eh, If Machikote, zuztaritzeko erriko etxian zira. Eh, Iri gintza pentsatzen eh, duzoraraik, edo ze mota eh, egin nahi den. Eh, konsiderazio horiek eh, gogoan dituzu Euskararen ingurukoak? Ez eh, ez da bateria hori eh, egino kontuan hartzen. Eh, Askotan nahizeta jakin gandira Euskararen gaia transversala dela, eta beraz gai guztietan eh, ba, bustitzen dela eredikuntza azkenan nahiko arglo hori estereotipaztoa uh, fa ere du bakarriken pentsatua da ta bereziki hori egunaik erraten zuen mesela la porudina hizgalatuada nei txetxuen eredu horren inguruan zentratzen da eta baita ere gaur egun ikusten badugu ba eraikin handiagoak edo kolektiboak egin da bali madare ere azkenan txetxu horien eredu berdinan egiten dira Lau sei apartemendurekin bena baratzetsu bateen inguruan eta ez da batere hiri ba, hori kale eta olako egitura duen hiri ba, batzi pentsatzen eta askotan beraz logun edo egi funtsunalaren ereduaren arabera egiten dira gauzak eta askotan ere naizte gaia ekartzen dugun eta hori uh, batzutan ba, zantzuak edo behitugu, banan uh, gienetan erochtzen da horretara diendak, hori uh, bat hemen horla egiten da, eta horako ba, eran aldi uh, agunt prefabrikatu uh, segitzen dugu, beraz Gintzat, um, ikusiko berdin uste uh, bere efektua izanen duk. Hala, hori da, bere efektua agianukaren duk. Eh, unai uh, Ferrandez de Betoño, eh, gajagurtu haitzin. Arratxuntako hitzaldi hori, nori zuzendoa da eh, irigintzaren uh, gakoak eskuetan dituztenek edo nokona iri? Bonak. Em, Euskararen alorrean e, gai horrekiko interesaduen e, edon horri eh? e, Ez da izango bereziki irigintzan adituak e, diren entzat Baizik eta ba, Euskararekin kezkatuta dagoen e, ed, edonorentzat e, izango dan irustez Zortziak be, terditan beraz haratsuntan lapurdi gelan Ustaditzen Unai Fernandez de Betoño, mila gurekin izanik Zondo eskerra, eskerrik asko zu Eta egin matikote, zurekin eh, segituko dugu, erran eh, dugu, entzun dugu, ustaritze, eh, Euskararen mailan, Euskara ofiziala izan zenuten, hori ez estatua izan zen. Egunerokoan, ala ere, ofizialtasunari ofizialtasun hori praktikoan eh, aplikatzen da? Ba, erigira, hori, um, bo, sireteke garen genuen, hori, bo, lehen bat bat gainera hori hizkuntza politika bat eramaiteko um, estatu xaberazkoa doa. Um. Ba, beharrezko kogoa bada, da, bezogatik ere hogekin hasi ginen, ez pubistatik e, <laughs> kanpaina bat egiteko. hori pausatzeko zertan atuko ginen gine, eta beraz hori eta edan prefetak uh, ukatu gean azkenan uh, guretzako uh, etzen allaketatarrik uh, izanen, eta beraz hori uh, kontu hartuko genola eta beraz horktiigoi bas egitu dugu guri hizkuntza politika gauzatzen eta eta noski baiskanakaen neuurgiaak hartzen ofizialtasun hori bagia askoa izan dadina, uh, Eta beraz hori horgarik ba, gira, beraz noski uh, gure barneko programak egiten, eta baita ere uh, ba, EPR-ekin ere la, uh, lan hori uh, OBEKuntza itzagmena prestatzen ere bai, normalki askiazka borobiluko dena. Eta beraz horrekin batera ere segitzen dugu, ba, itzahmen kontratu horretan saxtean txart, uh, ez diren uh, gauzak, ba, eko ustean uh, eta horregatik gira ere ahlo, ekonomikoan, bai euskalari ziurtagiriaren elkarhtearen uh, ba, edapena, eta beraz, hori um, profesional eta elkartean uh, engi amenduak edo uh, lortzen eintxeatzen eta eta um, beste altetik beraz um, bistanekuari begira ere bai ba uh, batzuk egiten bai um, azkenan hau ba, hauek besela ustaitzen meselako um, proposamen batekin hon ikusten dugu ba ba uh, euskaraz gaitzat hartzen aldera aparte belas uh, Paco Ariştiren uh, azkenan, ba, da, euskaraz eta euskara, euskara gai, uh, gaitzat hartuta Edo uh, wala, unai rekin, uh, beste nas, voilà, chat irekin pixa tekarusten beste elako gai batzuk ere badirerazkenan uh, ba euskararekin lotuta askotan pertsazen ditugunak. Voilà, e, edo beste nas, hori bestea. Kantzberzialitate uh, teoria aipatzen zurena ustena. Hori da idea. Hori da, uartu gabian azkenan hori uh, euskara, efa euskara ez bizi nahi izanez gero, ba dena euskaraz egin uh, hala bakokoenuke eta ez da batera kasua eta azko, azk, a, azkenan ere genena euskaraz ez egin ari zaitea ba nonbaiten ba iturria badazatza eta etorri bezirikintzak ere ba iruriz erekin hondia badu mm. errikoetsak hartzen itone neukitan adibidez autetziak gaue skolara igorriko dituzue mayorie ba yori, bo, ez da rikucharen erabaki bat eta gien bat hori gure taldeko uh, ba erdaldunen uh, go -go bat hasieratik uh, ba orio batzuk eskatzu zituzten kurtsuak emaitea begainen egiten nire kaslea betz, batzuk badira horretarako bizik ongi <gülüyor> ehukiak uh, eta azkenan hori baitzamen hori hobekuntza hitzarmena bodobilzan eginera eta langileantzako formakuntzak er, ba prestatzen ari ginera ba da, azkenan zertat sharkseko er, aikerekin er, gogo eta horretan nola egin er, Hori autetxien formakuntza, eta berraz gure taldean hama lauek edo amairuek eman dute izena, eta gehi baita, baita beste zerranda bateko ha, odazkari batek ere bai. Mm. E, justuki, ha, ipatzen zu. zuen taldea, hori egrikoetxean, e, jakindugu berriki, autetxi batek demisua emaiten zuela, suan batek demisua emaiten zuela. Ha, gisa, zure reakzioa hori boruz? hori ba, azkenan irriko itxean 29ko zerda eta eta hor gaineko berizki go 22 xatu gira. Tabakutzak hori uh, berizki hori ere dikia zen. E, da beti ganira eta beraz, voilà, uh, bera, gero horien ikuste bisiaren ba, edo uh, gertakariak dira, gainera ba ez da inulako ere uh, klasik izan edo ez ere azkenan hori ba, erabakidu era pentsatu uh, guztia. gero taldean azkenan taldea nahiko uh, sendodu ba, sendoa sendo, anitz denbora geratzen da, beraz lan egiteko eta segitzeko Google onarekin. Mm -hmm. Gaja gutua azina azken hit bat uztaitzaen programari buruz, zerbait azpimajatzekotan ze kontseatko daukuzu, eh? i jatietan aipatzko ditugu biztan dena ondoko egunetan hitzko da goinaana. Egeita ateratzeko ba, pixkatiitzzo or du guztiak hori <laughs> <laughs> da promoozio kanpaina ez hori <laughs> ez. Eh, eh, Hori ez genuen nahi eskaintza kultural bat beraz zorgatik ere azkenan Iaz Bezara ere piskat uh, asztantziak zentratzen gira um, itzaldien inguruan. Naiz da Iaz uh, azkenan uh, gomiko bat ere kika monagiz uh, ekarri genuen. Naiz eta hori edukia bat egin, biziki era, ere ekarriak... Tunusak hagen, era? Tunusak Hori bat gero uh, larun bateko eskaintza aldi, zartxeketzen dugu, gehiago egitaren partartzia behar bermatzeko eta baita ere belaunaldi ezberdinak, Beraz, hori uh, da genmat hori hastean zehar gogoetatzeko pres direnei uh, ateak zabalik, behintzat. Diakenez, ba, bateko itzulpenare behar matzen dugula aukten uh, uh, berizikiile gintzata Euskara, eta baita ere Euskararen isobarak barak, beraz, hasteakte eta ustiraleko itzaili antzat. Hori diakenez, uh, ba, Euskaraz biziali zaite, eta zaitea, Euskarazko eskarintzak izatea ona da, eta hori behar euskar dugu, ez da gukere gainera guri izkuntzari buruz ez dena mainaren aldunek ere alduna aldunak aurditugu eta aukeran euskaldunduko balira ba, asko zu biz izango zen. eta beraz badas awekere gaioiti eta ekartzen bakin ditu eta ikeri berri datuko bezitutzen ba euskaren garrantzia eta eta nola zure ez dela uri biciaren ritmo normalian uh, gehatatu dela hori gutxitu gan baizik eta hori enbatego santatik uh, gertatzen dela baztertua edo txikitua Ba, ba ongil zateke. Gerasa. Za, Uztaitzan, gaur hasi eta larun batean bukatuko dena, If Matxikote. Mirekak gurekin izanek. Mirekak zuei.